Невідомо для чогось космічних незвістей, він начебто нікому не зобов'язаний своїм існуванням, нікому не підпорядкований, а все-таки хтось для чогось його видумав, витворив для нього ідеальні правила поведінки. та уравлі цього не знають, і знати їм не потрібно. А чи не так поводяться й видумані автором персонажі? Вони лише мусять дбати, щоб вижити, якщо вже їм дано життя. Їхнім обов'язком стала боротьба за існування, а не вдячність творцеві. Вони навіть не відують того, що створені, просто живуть. Як же схоже на них людське суспільство, яке метушиться на землі з точно заданою кожній особі функцією і різниця від мурашника тільки тим, що, подібно Богові, має здатність створювати свої власні реальні і уявні світи. Я дивлюсь на муравлину-купину з таким самим подивом, як споглядав би, літаючи тарілку, послану на землю з інших галактик, однак знаходжу явну спільність між мною і цими маленькими істотами, які не мають мозку, та видно наділені іншими, досконалими і невідомими для нас чуттями, бо ж поводяться до стату так, як люди, реальні і видумані. Кожне має своє заняття, кожне виконує свій обов'язок і кожне втрачає свою повноцінність, якщо загубиться від муравлиної сім'ї, а хіба я не створюю поневолений суспільством подібно, як вони своїм, а хіба я міг би існувати без рідного етносу? І переконуюся, що і муравлі, і я, і мої уявні персонажі перебувають в нерозривному між собою зв'язку, бо хоч і живемо незалежно одне від одного, але на одній планеті і під одним небом. Присуваюся ближче до Муравлинська, хочу розпізнати цей незбагнений для мене соціум, проте так само мені потрібні, як квіти, ліси, озера, птаство і вся природа, яка є завжди правдивою. Пильно придивляюся до муравлиного життя, і мене враз приймає відчуття, що якась мисляча сутність у цей самий час – приглядається з космічних висот до мене, вивчаючи незнайому теж мислячу дивовижу разом з її візіями. І водночас мені здається, що то з мене видобувається моє альтер-его і моя невідступна нота бене, яка спонукає мене споглядати себе самого до кінця непізнаного. Як це дивно і цікаво! Хтось створив природу разом з цим муравлиськом, я теж створюю те, що досі на світі ще не існувало, і все це відбувається на землі, і все є земним, кровно між собою спорідненим. Або ж, бо моя планета теж не єдина у Всесвіті, і якщо хтось споглядає за мною з космосу так само, як я в цю мить за муравлями, то значить, що я є не тільки земним явищем, і зі всіма своїми мислями та візіями потрібен Богові. Отже, ми з вами, муравлі, як посланці Господа на нашій планеті, ємо відповідальні за гармонію життя на ній. Відмінність між нами лише та, що ви те життя засвідчуєте і тільки, а я – Наділений любов'ю до світу, мушу відповідати ще й за зло, яке однаково може знищити і вас, і мене. Але то ще не відомо. Може, в муравлів є теж почуття любові до землі, на якій вони живуть. Ми ж про них так само мало знаємо, як ті позаземні істоти, як ті в цю мить обсервують, Наше життя про нас. Сонце вже сідає мало не на тому самому місці, де вранці встає. Відстань між сходом і заходом звозилась до невеликого проміжку, і, моє дороге світило, без якого не можуть обійтися ні я, ні світ, відтіснило з горизонтального кола люту гіперборею від котрої безнастанно йде холод і зло, і я на один момент сповнююся вірою, що більше ніколи не впаде сніг на мою землю, а лихо на голови людям. Та ось зупинилося моє сонце на крайнім рубежі і далі не йде. З печалі в серці починаю спостерігати, як воно поволі відхочується туди, звідки прийшло. Сонце втомилося, Забагато тепла мені віддавши, воно хоче спочити, і я знаю, що доведеться знову перетерплювати довгу й сувору зиму, тож утішаю себе надією, що протягом батьох куцих днів Мене рятуватимуть від зневіри колядки, Які прославляють не стужу, не завірюху, А чорнокрилу ластівку та сивую зозуленьку. Жодної колядки про зиму не складено, І примагають вони,